caminul în veci să fie alba tindă fereastra unde rîde un corcoduș și bunul prag al primitoarei uși cu brațe dulci ce așteaptă să cuprindă și pași moi și lini ca un arcuș și mâinile ce prânzul vin să întindă. tu lună care tremur în oglindă tu candelă tu pernă tu culcuș și lăudate fie și pridvorul cu cuib de rândunici subolan și sânul maicii darnic ca izvorul Și leagănul sub lampa din tavan Și clipa în care-ți gângură odorul Întâile fărâme de mărgean.